Eguneran eguerdi ongabon longi diterri zuen, entzulei Mugaymerz podkastera, babak izute, videojokoen podkastalde batetik kan, eta ba, nire bloga bestetik kan ez da. Zer mauz, zer mauz pasatu zute, zuen eguberriak, e, espero dut, ba, ba zolentzerok, opadipillo bat ekarri izatea eta asko jolastu tu izatea eta orokorrean, ez, asko disfrutatzea eh nere partez, ba bueno, e, Euskal Euskadira buelta nintzen, familiakin egoteko egu berri eta bar, eta oso oso ondo pasatu nun. Kuadriakin egon nintzen, e, bai ta ta bueno, lagunekin eh ba, kontaktua berriro kontaktuame riro Zarri dena dena super ondo, ez? Eta gainera ba bueno, opor naiko luzeak estan ditu ta iaia hiruste ira, ira, ira sangot, ba. ia da, esangot ba. hiru haste Eta beraz, ba, ba bueno, bazkenan, ba, emantik denbora, ia guztirako e, <laughs> ez da. Jolasten jarraitu dut, jolasten egon ez horrentik anez dut bukatu, ziberpank, esper, buk, espero nuen, ez, e, urtea bukatu leno. no, e, jokua maitzea, e, baintzat, e, oinardezko jokua, e, alde batera utzita, ba, jokuaren espantzio, eta, E, ba, bueno, ba, bon, hori ez da hori gertatu, zeren e, ba, bueno, e, misio sekundario pilo batean e, galtzen nahi naiz nahi e, ba, ez dakit ez, nere buruan nahi dudalako berriz dena ikusi eta bein dena ikusita, ba, eh, jolastukonez espansiora, eta ez dakit e, irakurria lizan dudanez e, euneko eunean e, jolastamoz espansio, espansio guztia ba, e, ez dakit dogeita malortu gehiotara joaten dan edo ez dakit, berriz ere, ba Kristo disfrutatzen nahi naiz. Eh, nere kasuan ba, dut eta au bein baino gehiagoetan esan dut. Ba, nola, eh, ba, e, o sea, eskairi nere kasuan eh, Pia disfrutatzen ditut dela, eh, kanpaina nahiko luzeak ez dituzte eta gainera ba, ba bora ez, ba dena ikusteko eta behin, ba, ez da kit 30 31 hasango bat. Eh, 70 80 ordu pasatzen diela. Ba, ba, aspertzen ez joku, zes, ba, joku eta asperzen, baina, baina, bueno, hori horrean ba, oso engantxaba eh, polita, ezaten eh, nahi nes, eta oso ondo do <gülüyor> eh, pasatzen nahi nes, eta asko disfrutatzen nahi ez ez orokorrean Bestetik, bestetik, bueno, Hau, esan da, iruko luke ba, ez daukala ez daukadela asteko jokua baina egonez jolastenei baitartetxotan eh komentatu noen ja, house flipper jokura jolasten egonez e, azken astete armo azken ilabete terdian edo eta ba hori izango da aste honetako honetan ekarreko duan jokua bestalde bestalde e, bueno disfrute cenone serbai zen ba bueno atea zan urtea maito baino leno atea zan E, arkein telesaiaren bigaren denboraldia. E, nik, bueno, guk etxean ez dakagu Netflix eta horrelela eta beraz, ba, bueno, e, etxaron egin nuen, ba, dena interneten igotzen zuten arte eta deskargatuta ikusteko. Eta esan barretot, ba, ba oso konten, oso, oso asko gustatu zai dela e, telesaia ikaragarria e, lehen denboraldia maitu zela E, bat tonto bat bezala ez, bukatu nuen, e, ba, ba, ez dakit ez, txalo egiteko goa <laughs> erekin edo, eta, e, ba, bueno, e, ba, denboraldi, bigarren denboraldi honetan, eta peskat, e, ba, zikloa izten duen denboraldio hau, bare bai, pilo-pilobat disfrutatu dut, asko-asko gustatu zait. E, ez berdina dela iruditzen zait, e, painan, hildo e, beretik mm, jarretzen du, eta nola behit ez, zentsazio e, berak, E, ba, be, pisten gaitu eta ez dakit zure ba, ba, asko asko gustatu zait telesaillau e, telesa eta sanbarratu gainera e, ba, bueno, e, asko gustatu baz zuek gomendatzen zuet ba, interneten bilatzea ba mekinof eta eta kuriositateen bideoek zeren ba ikusiko duzute e, <laughs> basailo egindut eginduen estudioa norbait ba, psikopatazuk direla edo zeren e, ba detaile txiki Pillo, pillo bat sartu dituzte telesaian, hau, e, ba, normalean e, momentuan ez da ikusten, baina e, hor bideoetan eta bar, ba, ba pillo bat ikusten da, eta, e, esan bezala, ba, ba, bueno, kuriositatea de pillo e, kuriositate bat ez dago e, telesaia, eta behin, ba, e, disfrutatuta, ba, e, horrelako bideak ikusten, ba, gelituko zarete, ez, hau e, e, e, e zabalik edo. orokorrean hori esan e, e, e, e, da, ba, ba, bueno, e, Guztiz, e, biziki gomendatzen duen telesaila bat da. E, dramoi bat da, e, akzioa daukatar, baina e, dramoi bat da. Eta e, se, gertatzen diren gauza batzuengatik, ez lehen ez bigarande moelde. Ba, biziki eta telesaia norokorrean. E, ba, Agien ez daukazute e, mu, mm, hori ikusteko e, e, muda edo... Ez dakit non esaten naho... E, kogo isiki ta ah ah giena saude emozionalki e e e ikusteko mo ezaneki edo ez baina e bain, bain, bain, bueno orokorren esan bezala ba nere pido gustatu zait biziki e e gomendatzen dut eta ba, ba egin eta ikusi horretaz gain horretaz gain eh mai jokutara jolasten jaraitu dut e kontatu ezuenola bueno eh daramagu ja, joan den de jolazten time stories izaneko mai joku batera, e, horrelako kolaboratibo bat tematikoa non, e, nolabaiteko, ba bueno, abentura batean sartuko gara, eta e, denboran salto egiten dugun ba, detektik batzuk beatzu, izango gara, eta e, ba, ba, bueno, e, aventura bakoitzean txaietu barko gara ikusten abertz zergatikan e, bidalik gaituzten e, ba, denbora momentu horretara tabar. eta bar, eta ba, azkena jolaztuguna dragoien izan da, e, E, dragoien prefuestia edo uste dut izena duela eta ba, ba, oso oso ondo pasatu pia gustatu zait hasiera e, batean pixkat e, arritzen zaituz, zeren mekanika berriak sartze dituz e, joku, ba, bueno, espansio bako itzak ba, mekanika berriak sartze ditu eta hau ba, ba, bueno, e, hildorretatik joan zen baina egia da ba, pixkat e, kontrapia garra e, Sartzen zaizula ba, ba, bentuara hori, eta sieran, biskat, ba, zail egiten da, edo biskat, uler, e, ulertzeko zaila, gero behin jolasuta e, guztiak bezala, ba, ba, segituan hartzen dugu zu erritmoa, eta segituan, ba, asten zara ez, e, ba, tramak lotzen, bata bestearekin, eta gauzak ikusten. E, gure kasuan, iugarren zailak eran, e, garaitu genuen e, jokua, eta biskat izan da, ba, ba, ba, bono, joku honetan izan dugun, e, E, nola da, e, ba, biskat, e, jo esan goz da, joku honetan izan dugun dinamika normala izan da, ba? e, jolasten hasi garela, lehena zaiakaren ez dugu garaitu, bigarren zaiakaren ez da, eta irukar, iguraka, irugarren zaiakaren, balortu dugu ez. E, abizatu behar dut, joku honek badaukala, e, gauzat, ba, bono, tematika aldetekan eta gustatuzet pilo bat, Baina, eh ba bueno, au, profezia, konkretuki e, manuala ba, oso so da, eta gauza pilo bat bilatu barren izan genituen interneten e, jakiteko ondo egiten ginen gauzak edo ez. E, baina norokeren ba asko disfrutatu genuen. Eta bestalde, bestalde ba berreskuratu dut, ez? Eh, margotzea edo. Seren ba, bueno, ba, ba kontatu nahi zuen nola ba udan hasi nitzan margotzen eta noiz behin ka, ba, ba, pixkat ematen diot, e, miniatura ba, ugari erosi nituen, horrali esperzen bidez, eta, eta bueno, e, montatu nituen, eta gero, hasi ba, bon, naiz margotzen. Eta, batez bat ere, probatzen, ez? E, <laughs> e, Asi eran, ba, ba, bueno, kutre gelditzen da, baina egia da, ba, behin, ba, pixkat, e, asten zarela probatzen eta gauzak egiten, eta pixkat, tutorialek ikusten, ez? Berdina egiteko, baizik, eta jakiteko, E, ba, ba, margolari super proak zer egiten duten eta nola margotzen duten eta nola lortze dituzten ba, efektu hoiek eta hori e, ba, bueno, hor prebezia kontua dago baina nere bai badago ba lana ez batez ere ba, probatzea eh saiatza berriro eta eta bueno ba, ba, bueno, e, ba, ba denbora ez hori invertitzea eta ba, noski ba disfrutatzen nahi naiz e, azken bargotu dituan azken bi miniaturak ba nahiko gustatu zaizkit eh ora indica, margen ikaragarria dago hobetzeko, baina nagia da, ba, esan bezala, ba, asko disfrutatu dala, eh disfrutat nahi, nahi zela, ere bai, ba, miniatoren margoketa eta bar eta nola daita alde batera uste eneiz, ba, joku berriak erostearen kontua, zeren, e, alde batetikan, ba, bueno, ba, e, nahi dutez, ez? E daukada disfrutatu nahi dut lehenengo eta beste alde e, e, ba bueno, ba, ba Or, e, armarioa, bat txikia gelditu zait, dituan joku entzako, eta ez dut joku gehiago erosi zeren, ez, ba, ez dakit non utziko ditudan, eta e, saietu naiz gualapapen bide saltzen, baina momentura arte, ba, ez dut zorterik izan, ez, inork ez dit erosi ezer, eta, ba, bueno, ba, ba, bintzat, e, joku bat atertzen den arte, ba, ez dut beste bat erosiko. Hori gutxien, ez, ez justatu gulitzak, baina bait, e, diru aurreztea aurreztea aurten, Eta eta bueno, behin ba 3 4 joko atatzen dila, ba erosiko ut baten bat, ez? Eh handia, ba miniaturekin eta bar, ba alde batetik kan eta bestetik kan, ba disfrutatzeko, ba margotzen, ez? Ehm Salto bat ingotugu, eh, gaur ez dira, ez dira bueno, berriak, berri batzuk omentatuko ditut, baina izango da bezkat eh, harin goitik ez eh, zeren, ba, bueno, ez dut eh, saioa prestatzeko, ba, ez naukan saioa prestatzeko gogoan dirik, ba, oporrak eh, luzeak izan dira, baina, ba, guzti dut zela, ba, neri motzak egin zezit, eta ba, ba, esan bezala, ba, prestatzeko gogo gutxi nituen, ala ere, ba, eh ba bueno, bizpaidu hor detallito, comentatunei dituen eta hauetatik lehena, eh, ba, Marvel Rivals jokua izan dela, ba nolabait eh, ba, ba, ba, bueno, or, oso indartxu sartu da bideojokoen panoraman eta ba, deitzen dioten eh, modura, ba azkenen da, ba Overwatch eh ba Marveleko ez? eh orokorrean kritika oso oso honak estan dira eh jok, jende pilo batek jolaste jokoa beraz ba ba bueno oraintxe bertan adibez astimen ba eh eundrogeita mar mila jokalarik e, puntua dute jokua eta orokorrean ba, e, ba, oso positiboak dira. Eki da e, Gameplayak usema zute ba, e, noski baiitz esala ba, Overwatch bat dela klon e, ba, e, bat dela ba, Marbeleko pertsonaiekin ez eta Marbeleko ba, ba, ba, suposa dut zenarioekin e, eta bar nik ez dut jolastu. Baina kura izan da zenen e, goratzen duena, e, duela, duela labbete batzu komentatzen ari ginen hedabide e, bueno, e, gutetan e, bideojokuen hedabide gutan kopentatzen ari izan, Nola, ba Sony eh Sony den Concord eh bideojokoa desastre bat izan zela eta nola planteatzen zuten nol, hero shooter, ez, estiloko joko bat eh 2024an eh o, genero hau nolaga itez, ba, ba, ba, bueno, bere buma bizi zuela eta gaur egun ba nahiko nahiko laida goela, ez? Ez dagoela oh, em, genero honetarako ba naik ba jaip andireketaber eta ba esanma zela ba, ba sartu da Marvel Rivals eta bat patean ba jende guztia jolasten ari da Marvel Rivalsena, ez. Eh, pamonos ba, bueno, curioso, a curioso duela, ba, ez dakit, ez? Bi ilabete komentatzen genuen genero honek etzeukala e... ba edo nolaiteko jokalari nicho abete zuela eta bat patean ba basartze dute hor beste proposaketa bat aurkeztu dute Marvelen franquizia batena. Eta, ba, ba, betetzen da ez, e, jokalari pilo bat sartzen dira. E, komentatu bar da, tau Concord uste dut ordainikoa zela, Marvel Raiders berriz e, doainikoa da. Eta, ba, bueno, e, doainiko joko bat izanik, ba, espero alduz dutemezela, izango da, ba, mikroordenketa pillo bat, e, kosmetiko pillo bat, pertsonaik desblokeatu, eta, ba, e, lagun batek komentatu dit, e, aplikazieneko e, motela dela. E, gauza bat irekitzen duzunean belako efektu bat ateratzen da eta agian 2 segundo itxarren barduzu bazure eh e, lortu duzuna ikusteko eta bar eta zen horretan ba badakizute guzti hau eh analizatuta dagoela eta eta ba, propos sortuta dagoela baina jakinezazuela ba sartzen bazete agian ba, ba partida bat artean ba, gauzak desblokiatza ta bar ba nahiko motela e, gertatu daitekela Bestalde, bestalde, e, ba, bueno, e, oraintxe bertan, estatua etu etan e, CIS izaneko e, ferian guztiz murgilduta daude. teknologia feria bat da, e, azken urtetan, ez dakit beti, baina beintzat azken urtetan, e, Las Vegasen egindena, Eta, ba, gauza kuriosak presa, e, bueno, urte erdo bezala, ba, gauza kuriosak e, aurkezten dira, e, alde bat etekan ikusi duten baina oso kuriosak e, adibidez, ba, aspiradora robot bat e, gauzak jasotzen dituena, hor <laughs> lako besor robotiko da daukaba, aldibidez galtzerdea jasotzen zituena, eta besta alde bat, Guri interesatzen zaigun eh pizkat inean dala eh Lenovo, le, jo, esa novedad, le vaile Novio, la le, francesa, el, el Novio. Eh Lenovo Legion Go S. Videoconsola, videoconsola e, ba, bueno, Steam formatu eh Steam Deck formatuaren videoconsola bat da Lenovo aukerztuta, eh ba, bueno, e, berri batekin etortzen da, bakizote gusti guzti hau, ez? Eh, interesgarriena batez ere, batez ere, ba, dela Steam Deck, eh, bueno, Steam eh, licentziatutako lehen konsola eh Steam, Steam dagoena, en da. Eh, Steam lizentziatu du eh Steam OS edo da que no esanadun eh daukan sistema. <coughs> Bargatu. Retailbet albitdetu du, ba, beste fabrikatzaileak eh ba bueno, eh konsolak ateratzea Steam eh sistema operatiboarekin. Eh Lenovo Legion Go hau, ba Steam Deck baino garestiago. E, aurkezten da 8 Hz beteko pantailarekin, prozesatzailea da eh bi aurkez bi aukera ditu, eh bat 1 Extreme e, da pixkat em E, basikoena, edo inarrizkoena, hau gaizkizpanago, gaizkizpanago, MSI klau, ez MSI klau ez nola, e, asus daukan e, prozesatzaia dela uste dut, zeta bat stream baina bestela dago ere bai, zeta, zeta, zeta bi go. Bi prozesatzaia ez berdin, e, suposatzen dugu bat, beste baina potenteagoa, zama estela, sortzi atzleteko pantaiarekin, ez dut ikusi e, ea E, zenbateko refreskoa daukan, eunda hogeikoa, eunda horietalakoa edo, ez dakit. E, Horretazpeizte, ba, bueno, maxte bluetooth, tal, zazpilmunda hogeita mar gramo pesatzen du, nahiko astuna, baina, e, ba, bueno, bat, hor e, e, orde, denaga eskuan dela, eta e, karreko duela kargador bat, e, duro bost, Hau esan nahi du? Ba, ba, seguraski, ba, nahiko potente izango dela, goberatu ezagun Steam dekaz, gaizkizpana go, oitamar batiotaraino nio, e, iristen dela, eta kasunetan, mm, izan liteke, ba, berrogei tamar, irurrogei batiotara iristea, ba, ba, oinarrizko konsola ekin, overclock ekin gabe, eta barrez, E, estetiko ki oso, politu, oso polita iruditu zait, hor e, lako ba, bueno, naiko ergonomikoa, ergonomikoa ematen du, badauzka hor lako joystick batzuk hoain e, oso modan, ba, azken hilabetetan oso modan jarri dela, dela hal effect zeneko joystick batzuk, ba, magnetikoak, normalean diru dienez ba, ez dira denborarekin hau ba, txiko edo hainbeste hau txiko eta bar, eta orokorrean ba esan bezala, ba, Steam Deck e, formatuaren ba, beste proposaketa bat eh agian estetikoki esan bezala, politagoa baina nohia da ba adibez Steam Steam Deckek dauka holako e, ba, bueno, e, arrat, e, portatileko arratoia izango balitzu zela ba holako toki bat atzarekin ez ba arratoia mugitzeko Lenovoak badauka antzeko bat baina oso oso txikia e, es du jartzen, arratoia ja izan denik, ba suposat erabil daitekeela, e, botoi kapasitivo hartzen du. Eh, está aquí, está aquí ikusiko gober, baina eh, esan bezela, ba, bueno, nahiko interesgarria batez ere, ba estimek lizentziatzea, eh, estimo S2, beste fabrikatzaileak ba, ba, negozioan saltzeko, ez? Eh, zentzo horretan, oso proposak eta interesgarria eta ba, ikusiko du gaber e, nora eramaten gaituen, sortzire un, un eurotan hasten da konsola. Beraz, ba, bueno, gareztia, baina niko seko doa ber e, nola teratzen den. Eta, bestalde ere, bai, e, in, e, ozia, sea, Invidiak aurkestu ditu grafika berriak, ez? Eta horre, ikustenegara ba, ikusten egara, e, Invidiak e, aurten, e, bueno, urtero ditu lako trampatxoak, ez? Aurkestu ditu grafika berriak, beti gira superpotenteak, beti aurreko generaziokoa baina askoz potenteagoa eta bar, Eta ba, eta bueno, gero, ikusten dugu ba, azkenean ba, ba, gama ezberdinak aurkezten dituztenak eta normalan hasierako gama ba, ba, ba hd, eh, do, full HD resoluzioan jolasteko dela eh datorrengo bigama kadi bez ba 2 batean resoluzio batean jolasteko direla eta azkenean ba, lauka 4K horlako efektu pilo batekin eta barrez. Eh, azkenean, ba, zein da aurtengo trampa ba, aurkeztu dula eh, familia berria, eh, erretekiz bosmila familia, momentura arte lau bakarek eh, aurkeztu ditu, diela bosmila iruruita mar, bosmila irurrogeita mar tiai, edo ti, bosmila eh, larogei eta bosmila larogeita mar. Eta komentatzen dute, ba, ba az, eh, zera, aurkezpenean, Hula, revoluzio bat izango balitzu zela, ba, e, RTX 4.000 irurroita mar onyarrizkoa, generazionetako onyarrizkoak, e, izango duela e, aurreko generazioko e, topearen potentzia e, baino geio. Edo, edo baintzat, potentzia berdinaz ez? Laumilla irurrogeita mar, e, potentzia berdina. E, zergatik esatu trampa, zeren... Ba, bueno, e, normalean horrelako salt, potentzia saltoak horrelako e, hardware batean ez direla oikoak, ez? Eta normalean horrelako gauzat e, irakurtzen dugunen ba, e, sinisteko zailak direla. E, zer gertatu da beste urte batzuetan? Bartu dutela, bidez, ba, la, e, aurreko generazioako grafika bat, ba, ez, demagun lau mila laro gaitamar, jarri diote gorputz berri bat eta saldu dute ba, generazio berriko kont, e, grafika bat izango bazu zela baina haigian ba, ez topezko bainaan pixkat be, bean ez etare ba, neri zuran jotzen hau bostmilageita hamar berri hau hain potentea dena eta bar ba, horrelako batktiiko ba, taktika bat egin dutela zaket ikusiko dugu ikusiko dugu... E, Prezioa dolarretan oso ondo dago, e, boste unda berroita bederatzi dolar, baina egia da, ba, ba, bueno, suposatzen da, ba, e, onera Europara iristen denean, gutxi gora bera zeirunda irurogeita marre urratan salduko dela. E, oh, mm, Errendimendu horretarako, nahiko ondo, baina egia da, egia da ba, ba azken e, urtetan grafikak asko-asko igo direla, e, pila bat igo direla, goberatu ezagun ba e, erdi mailako grafika bat duela amarorte iruren eurotan ez, erosten zala, eta gaur egun ja laureun euro laureun da berroita amar gaudela Hala ere, presio hauek e, inbidiaren, e, zera modeloak izango direla, hau da, inbidiak normalean bere modeloak ateratzen ditu e, founders edition izenekoak eta edizio, edo, edo bueno, e, grafika hoien edizio Oietaz, e, oinartzen, onar, e, ba, e, fabrikant ezberdinak, ateratze ba, dituzte, bere modeloak, ez? Zagian, e, ba, ventilazio hobeagoarekin edo breklok pixkatekin, eta barrez. Normalen ez dira, inbeste aldatzen, baina nagia da, ba, ba, modeloek beranduago aurkezten direla. E, Zergatik esatu eta, zerren historikoki, ez? E, duela, ezakitamar urtera nio edo, normalean, hor modelo bat aurkezten zenean, E, jendeak itxiiten zun, ba, e, beste fabrikanteak bere modelo kateratzeko zen normalean ba, prezioa jaisten zenez. Founders Mo Invidiaren found, Founders Edition hauek garestiagoak izaten ziren. Ze gertatu zen e, kripto e, kriptotxamponeekin eta bar, e, grafika bueno, Founders Edition e, prezioa mantendu zutela, baina bueno, eh oso erosteko sozaiek ziela eta beste fabrikatzaileen beste fabrikaten modeloak, ba pilo batigoz zirela, zen eh ba, bueno, e, minatzen zituzten eh jendeak, ba, ba, ba, bueno, asko erosten zituztelako eta eta merkatuan ez zirela, merkatura ez ziren asko iristen. Beraz, beraz, ba, bueno, e, ikusiko da ber, nola nola iristen den hau Europara, baina A ber, rendimendu, rendimendu aldetikan, ba, oso ondo, e, baina negia da, ba, presioaz dela merkea. Goratu behar du gure bai, azken urteetan, eta hau ez da inbidiak e, ginduen gauza e, gauza bakarrika ba, izak eta beste fabrikanteak, beste grafika e, fabrikanteak ere bai, piskat, hildo horretatik di joan dira, AMD eta Intel adibidez. Dela, ba, ba, obetzeko ere muedo, izan dala, e, inbidiren kasuan DLSS... E, AMD justo FSB ez da ki no es beste beste sistema azkenen da, ba eh inteligencia artificial eh, erabiliz, pa. Ba? nola gaita, Fre, freimak edo e, ba, irudiak e, inventatzea. Eta zer, zer zein da ba honen abantaia? Ba, e, grafika erabiltzen duzunean, ba, jolazteko, ba, ba ez, e, ez duzua inbeste energia gastatzen grafika e, mugitzeko, eta beraz, ba, bueno, grafika e, hotzago mugitzen da, denbora gehiago andatzen du, ordena ez duain beste soinurik egiten, eta barez. Azkenean, ba, ba piskat izan da hobetzeko eremua azken urteetan hori, e, virtualizazio hori eta, e, ba, espero da, espero da, ba, mila serieko egografik hauek, ba, piskat hildoretatik jugatea. Beste alde eta Jaguarren e, saian jarraituz, eh, ez dakit ikusi duzuten, baina Steamek azken hilabetean egin du e, urtero egiten duen, eh, ba, ez? Jakiteko, a ber, ze Jaguarrekin jolasten den jendea. Eta honek, ba, bueno, neri beti kuriositate handia ematen dit, e, zeren ikusten dugu, e, ba, detaien naiko altuarekin, ze, bueno, jende horoko rean, e, Steameko jokalariak ze, e, ze bueno, ze, jargawa, ze jarguarra ze konfigurazioak erabiltze dituzte. Adibidez, adibidez, e, ba, bueno, e, jendeak daukan... E jendeaz ze sistema operatiboan jolasten du, ba, orokorrean orokorrean e, Windowsen jolasten dute. ehune eko bergeitaama boztak. Windows hamaika, ehuneko berrogeita biko mailhiru, Windows hamar eta gero ba, beste guztia ez pexat e, banatzen da. Eh, kurioza dibidez, azken urteetan oso gutxi, euneko eh, igo dela ba, dibez, linuxen jolasten den jendea. Suposatzen du, ba, Steam Deck eto derlako ba, ba, ba konsolekin, ez? E, eh, beste alde, ba, ba, dibidez, ba, Mac en jolastu duten jendea, ba, mantenduela ere bai, gutxi gora bera, linux bezala, euneko eh, bat seia, gutxi gora bera, ba, Macon jolastu dute. Beste datu interes garria, dibidez? E, eh, E, ba, zen, zen bat ez CPU-urekin ze, jolasten du jendea. Eta orokorrean orokorrean e, konfigurazio ohikoena 6 nukleo direla 6 CPU ez e, adibiez, ba, ordenagaio ez 6 ba, CPU ditu beraz, ba, ehuneko bueno, e, hogeita hamarrak hogeitaika,6ak ba, konfigurazioarrekin jolasten du eta ehuneko hogeita lagoak sortzi. Beraz, ikusten mozoter kristonako, ba, ba kristonako ordenagailua, ez? Eh? A pilla ba, ba oso jende gutxi jolasten dugu konfigurazio horrekin, eta oikoa, vale? Eh, beste gausa kuriosoa, eta dibez, ba, e, ze grafikarekin jolasten du jendea. Eta hau, oh, e, oso curiosa zeren eh e, oso oso banatutak daude, vale? Eh, normalean jendek Eh, grafikarekin inbidia jol, grafikekin jolasten dute eh, grafika erabiliena RTX 7.000 eruro gehi duela bi urte terdiko grafika bat eta <laughs> eh, euneko ez da euneko zeira irizten ez eta hortikan bera ba, eh, oso gradualki geizten da guztia ez inbidia eh, bat ez ere eh, gero ikusten dugu ba E, AMD Radeon Graphics hau suposatzen dut ba, portatilak eta Steam de konsolak eta horrelako e, aparatuak erabiltzen dut grafika Intel e, Iris SE ere bai suposatzen dut konsola hoekin zeriko ze dut kala e, bilatzen badugu ba, AMD Radeon grafika oso konkretu bat eta bar, ba, e, joan margara oso, oso oso bera, guztut e, erabiliena edo e, RX 6161 dela E, gama erdi beko grafika bat eguneko batak erabiltzen du. Beraz, ba, e, esaten nuena. E, Ikuste mazotek mm, anuntzi ikara garri bat, non, satzen dute, bimila euroko grafika bat, eta bar, jakin ezazuela, bimila e, euroko grafika hoiek e, ba, ba, ba, bueno, oso gutxi erabiltzen dilela, eguneko batak baino gutxiago erabiltzen duela. Beraz, ba, ba bueno, e, ez Ez izan ez, fomo hori, ba, jolasteko erosibar duela kristonako, e, zeak, kristonako jarguarra eta barrez. Interesgarri ere bai, zenbat kapazitatekin, e, ze, ze kapazitatekin e, jolastetun jendea? E, Erabilienak egun gigatik berreunda horretamara era, eta berreunda horretamaretik bosteun jigara. Hoi edia, e, erabiltzen diren gehienak. Beraz, e, zergatiko metatzen dut hau, zeren steam, steam Deck bat eroste mauzute, ba, gian, e, obeago da, dela e, joatea, ez? Eunda goita sortzeko konfigurazio batera, edo berrunda e, berroita marreko konfigurazio batera, edo, e, bestela, ba, e, tera bateko konfigurazioa joatea, ez? Zerena azkenean, ba, gutxiago limitatzen du. Egia da, egia da, ez duela komentatzen espazio horretatik zenbat den eh ba, disko gorra normala eta zenbat den adibidez e, SD tarjeta bat sartzea zeren eh ba mọn e, Steam Deck, Lenovo eta horrelako konsolak badaukatela, ba, SD sartzeko hori eta eta memoriari askoz merkeagoa da, motelagoa ere bai, baina e, ba, konsolaren eh kapazitatea ba, agian Biko izten duzu, ba, ba goita marra euro ez? Hor ba, bueno, interesgarria. Hori, egun gigatik, boste egun da, erabiltzen den, gehien erabiltzen den konfigurazioa. Niga, adibidez, ba, nere diskogorrak terabat dauka, jokuentzako barkatu, e, erabiltzen duena, eta, adibidez, ba, egunekoma maikak, ba, tera bat eta bi-tera e, horretako arlo bueno, ere horretan ibiltzen dira. Eta, eta, eee... Beste gauza interesgarri bat, e, ba, re, errealitate virtualeko e, kaskoak e, eta zeine, zeintzuk erabiltzen diren gehiago ez. Eta e, kuriosoa bueno, ez, zerren segureski e, merkena da, dela Oculus Quest B, e, uneko gehita malauak erabiltzen du, ez da, ez da asko higo. E, ez da ia ezer higo. Bigarren erabilena, e, metako estiru, dira, e, ba, ez dute esango azkenak, aurkestu direna azkenak, baina negia da, ba, ba, eguneko bueno, gehiak jolasten duela, ez da igo ia, ia batere, e, aurreko urtetikan, eta e, irugarrenak, eguneko amabostak, gutxegora bera, ba, balbe indeks erabiltzen ditu. E, Betar horrekoak nahiko gareztiak dira, ez da, ezkiz banago e, mila eurotan berago, ez, 700 pico, eh baina eh, badaituzte aksesoreak eta bar. Eh 1,5 tak eh realidad virtualean jolasten duten jendeak, ba 1,5 tak bal egiten du, duela. Eta hortikan ba, beraz. Eh, Oculus Rift adibez, ba naiko eh, zarrak dira, baina oraindik 13 hiruak jolasten du. Horrela eta depende ze joku jolasten zaren, ba ba, ba eta sobra da kasuzte, Eta eh, nik enekien, enekien konektatu litekela Sony e, PSVR-B hau da, e, sonik e, bi bertsio ateraitu erlai ditate virtualeko betaurrekoena eta eguneko batko mazazpiak jolastu du estimen betaurreko iekin. Nik enekien egin litekela eta hau ba, bueno, ba, ba, kera bat izan, daite, izan daiteke ez? Ba, presionena o, eskintza batean edo ateratzen badira Ba, jakinda Steamen eh, jolastu daitekela baiekin. Ba, zergatik ez ez. Orokorrean korrean, oro korrean sorpresa gutxi. Sorpreza, sorpresa gutxi. Eh, ba, harlo ba, guztitan, ez. Eh, ba, adibidez, ba, bueno, hor eh, kuriosita modura. Ingeles ez jolasten duten eh, ingeles ez daukat, Steam dakaten jendeak. Ba, igoda, ez. Eguneko bederatzia igo da. Hau, ez dakit zergatiken? <laughs> Baina, jakin ba, bueno, corre la curiosata de modura, ba, ba, da gehihen igo dena, e, beste zenbakiak, ba, nahiko paretu e, ba, bueno, nahiko berdin mantentzen dira, ez? Eta bueno, hau zetxa pasartu dizueten, eh musika egoko dut eta hau esan da, ba, eh Juango gara, asteko jokuarekin dela House Flipper. aiterabe. Estimen bai. <laughs> ire, ireki dut. Eh, sea, Hawkwaren eh bat es eh ba izateko eta beretan sartu zait. Ba, ba e, soinua. House flipper, House flippers zer da? bada da joko bat leen lenik eta bain, eh edo zakitzenako, ba, bueno, ba batek kaleratu zuena, eta ba hau eh ba, bueno, batez ere, bai batez ere speziaallistatzen da orlako bas simulatzailetan eta bar vale? ta e, zenzorretan ba, bueno, ba, e, kaltu zuten bere momentuan de, de house flipper zeneko joku bat e, bad dela hoetako joku bat lan egiteko jokuaz 2018 mila kaleratzen den joku bat da Eta, ba, ba, ingelesa jakiten jakite jakite ba, ba, house flipper edo bai, deitzen zaio, ba jendeari, ba, ba, e, etxeak erosten dituena, konpontzen dituena eta saltzen dituena, Eta, ba, joko hau piskat ildorrenetatik joaten da. Eh eh bueno, bai, komentatu nuen duela, en duala agiena, analiza ere bai. E, PC Building Simulator ba dela joku bat hori ba, ba, ba, garela informatika teknikari bat e, ordenagailuak montatzen di, e, dituguna eta konpontzen dituguna eta eta horrelako ez ba hausliper da antzeko joku bat non izango gara ba ba hori hausliper bat e, izango du hasieran oso diru gutxi eta joangoara hartzen lanak ba ba bueno ba, ere je dirua lortzeko lehenengo diru horrekin E, etxeak erosteko eta etxe hori konpontzeko eta saltzeko. Eh hasieraren hemen dela, ba, oso diru gutxi izango dugu. Beraz, e, aterako saizkigun eta gaina, ba simbolizatzen du, ba hiri e, ba, e, e, horretan ba ezgera, ezgerala oso ezagunak, ez? Eta ba jokoak proposatuko dizkigun lehen len lana izango dira. E, ba, etxeak garbitzea. Beraz, hor ba, bueno, ba, e, sartuko gara hor jokoan dakagun tablette edo ordenagailu baten, e, birat, biratuko biratutako degutugu. Abertze lanak ditugun eta eh lan horiek bat aukeratuko dugu eta sartuko gara segitoan ba misioan, ez? Eh hasieran ez haben dela, ba normalan eh xeak garbitze izango da. Eh eta hor horretaz eh ba bueno, baliatuta, ba, joango dira sartzen mekanika ezberniak eh apurka kapurka, ez? zabe estaralena izango da garbitzea eta beraz erakutseko digute, ba, nola e, garbitzen den erratzarekin, nola garbitzen dien leioak e, eta ber, Nola e, botatzen den zaborra, azkenan ba, bono, oso bueno, dela, errixadela holako klike egitea bakarrikan. Eta hor aurkeztuko ere bai, lehen mekanika izango dela, bueno, ba, alde batetik garbitzea, baina bigarre mekanik bigarren mekanika izango da. Bigarren mekanika izango da. Ba, e, tablet bat horra agertuko zaigu eta horrekin gauzak erosihalko ditugu en behin ba, nolait kontrolatu dugula, ez etxeak erostea eta bar e, eta bizpairulan eginta gero ba, e, eskaiko digute aukera ba, e, etxe bat margotzeko eta beraz joongo gora hor eta hor mekanika biskatanleaatzen da zen aldea batetik an sego eski zer garbitu barko dugu margot baino lehen baina gero ba erosi barharko dugu margoa eta asi barko gara, ba, ba, eskatu iguten ba, gela edo etxe hori margotzen, ez? Eta hemen ezala ba, oso era organikoan joango dira, ba, lanak e, jartzen gure iritsiko zaizkigu eta lan horiek ba, ba bueno, dirua emango digute eta diru horrekin eh ba, izango du aukera beranduago, ba bat, bi ordu, ordu bat edo bi ordu daramagula Ba, etxeak erosteko, ez? Eta eh ba, etxea erosten dugunean, ba, izango dugu horrelako ba, menu bat etxe ezberdinekin eta ba depende zen badiru ba, batzuk edo besteak eh ditugu. Gustatu zaitu pilo bat nola joko hau bezala, ba mekanikak oso graduakki sartzen ditu, ez? Zeren hasieran ba, ba bueno, e, joko simplea da, ez, zuen, e, ez du ez du esert deskubritzea, baina nagia da Ba bueno, eh segurazki ha serabatean izango, izango bagenu, ba e, egin ditzak egunak zio guztien artean, ba ez dakit, ez? Eh paretak botatzea, baldosa hartzea eta bar, segurazki ba, ba ba agian, ez? Eh zorateko ginen pizka bat. Ez dut asko izango baina pizka bat. Eta zentso horretan, eh ba bueno, ba hoesan bezala oso era gradualean, ba aurkezten dizkigu e, mekanikaz mekanikas berdinak eh normalean joko hauek eta PC Building Simulatorren gertatzen zen, behin ba hobetzen bueno, e, <gain> joaten garela, e, ikusten dugu ba segurazki tediosoena edo edo peskat e, gutxiengun gustatzen zaiguna dela, e, ba, ba, gauza oso sinpleak egitea zeren normalean, ba adibez ba e, tornillo bat jartzeko, ba arratoiarekin click egin bar dugu eta mantendu behar dugu, ez? E, animazio guztia betetzen den arte eta bar. E, normalean joko hoetan, ba gauzau e, behin hobetzen e, joaten garaileta bar eta esperientzia lortzen dugula esperientzia hori inbertitu al ba ba oso gauzate diosoa hauek azkartzen ez ba adibidez ba etxea ehuneko hogei bat azkarrago margotzen dugu edo pareetak e, azkarrago botatzen ditugu edo eta pareta gehi go botatzen dugu kolpe bate e, baten bidez edo indar gehiago dugu eta kolpe gutxiago e, behar ditugu ba, pareta bat botatzeko ez. Horlakoez ba, e, lortzen dugun esperientziarekin, ba joan gora e, horlako puntuak inbertitzen ba, habilidadda ezberdinetan ba, esan bezala komentatu badez ba, e, paretak botatzeko habilidadade hori etxeak margotzearena e, garbiketak ere bai badauka bere hobekuntza sistema bere po bueno, habili sistema hori eta adez ba, kurioso ere bai... E, desblokeatu dezakegun habilitaten artean, dela, ez ba, zeroarekin negoziatzea zenbat diru e, zenbat diru gatik egingo ditugun lan hauek, ez? Beraz, ba, bueno, esan bezala, ba, ba, oso joku simplea, baina bada auska bere gauzak, eta zergatikan jolasten dut joko hau eta zergatikan disfrutatzen dut horlako joku bat. Bazkenean, batek pentsatuko luke, ze koniazoa lanetik ateratzea eta ordenagaiu aurrean jartzea e, lan egiten, ez? Baina jokoek badaukate, eta hau da pixkat joko hoen itxoa badaukate, badukate zego hori ba, oso erlaxagarriak direla ez e, agian etxegarbitzea ba, ba, koinazo bat da, baina horre naun ikustea ez ba, klik batetik ir. E, Klip baten bidez, ba, e, ba, hor zaborra jasotzen dugula bagian ba, segura eski entreten dela. Hori Ald, alde batetikan, beste alde batetikanba oso tarea simpleak izaten dira ez, pareta margotu, lanpara bat jarri eh Harris of Osiris bat eta jarri hemen. Eh garbitu le Agertu direla, ba kukaratzak ez dakik no esaten da, no euskeraz. E, agertu dira kukaratza batzuk etxean eta ba ba hilbar ditugu eta ba ba kabia edo ez dakik no ezaten dan, ba ba hilbar dugu, ez. Horrelako gauzapilo bat aurkezten digu jokuak, eta ba, oso simpleak, baina ba oso mm, Erlaxantea eta oso satisfaktorioa da ba, bata bestea bata bat bestearen atzetikn egitea ba, azkenan da pikat bizitzn daukan progresio sistema ez non eh, batez ere ba, baldua garenean lanetik ateratzen garela hiru gauza egiten bad ditugu <laughs> ba, ez eh, egitez labadura egea eh, erosketak egitea eta gainera erebai eh, joan bat edo ez daki nora eramatera iru gauza bat. Hiru gauza horiek egiten bad ditugu garak-karak batzuk, ez? <laughs> eta pixkat ba, joko hau eskintzen du zen sensazio hori zeren hiru gauza hoiek egitea ba nahiko herresa da, ez? Batez esaten esatu duuen zela ba zeren e, gauza tediosoenak e, aurreste dituztelako, ez? Ba adibez, zaborra e, jasotzea ba, klik bat da, baina margotzea, margotzea e, eskatzen du ba, pixkat hor ba, egotea, ez? E, momentu bat eta bere denbora ez invertitzea margotzen eh berdina adibez, ba, pareta bat botatzean edo baldosa batzu jartzea edo eh badiez komun bat egitea eta barrez. E, gauza satisfaktorioenak bere denbora exigitzen dute, baina gauza koñazoenak edo eh ba, ba satisf... ah, dakit, nahi, nahi, nahi. Gutxien disfrutatzen dienak e, ba, ba, oso azkarrak dira, ez. Eta zents horretan, ba neri orlako jokoak ba pilo bat. Eh gustatzen zaizkit Zeren gainera, ba, ba, or, progresio sistema hori dago, ez? Azkenean jokua ba, beti berdina da, e, eta hau aurreratzen din zuet, ba, di ba, bueno, etxe bat erosiko duzute, hasi erantzikia, etxe hori garbituko duzute lehenengo, gero, e, e, ba, bueno, behin, az, azten zareletela ez dakitez, etxea margotzen eta konpontzen eta bar, agertuko dira albo batean, hor e, lako bokadio batzuk, e, non, behin, ba, bueno, e, Etxe erosi dezaketen jendea edo interesatuta dagoen jendea ze gauzak eskatzen dituzten, ez? Badidez esatu batek esatu du. Adibidez, perfilak hartzen dira. Orduan perfil bat da adibiz, ba, erosten dituena etxe horiek, ba, e, ikaslentzako ikasleentzako, Alokatzeko eta bar. Orduan esate dizute, ba, ba e, ikasle etxe batentzako, ba, oso gomendagarri gomen izango litzateke, ba, ba, gela bat izatea eta gela bakoitzean bere, bo, bueno, gela ugari izatea eta gela bakoitzean ba, e, mai bat izatea, ba jendeak ikasteko. E, beste batzuk esagute, esangute, ba orrelako etxe batean ba nei pia baloratzen dut, ba hon bat izatea. Eta ordun, ba bueno, orrelako sugerentziak ba, oso generikoak, norm, bueno, generikoak ez eh, batzuk nahiko espezifiko adia, baina e, orokorrean, ba, ba bueno, e, bez, lau bezero ez? E, kontendu aarditzak egu, ba, orlako era nahiko generiko batean eta horrela ba, behin etxea konpontzen dugula, eh jarriko dugu eta subasta hori ba segundo batzuk, ez da segundo edo e, iraungo du eta e, behin bukatuta ba esango lugu ta zenbat ordaintzen diguten. Beti ordaintzen dute apur bat gehiyo eta egia da ba hasierako ez du zutela diru asko eh Baina, e, ba, esan mazela, ba, bueno, behin lehenetxea erosita, batzak gutxingaisk ez banago gaita mairu, gaita ma bi mila dolarko hartzatzen du lehenetxeak, e, adibiz nire eman ordea induziaten behin konponduta e, hogeita mazortzi mila. Oh, horrek esan nahi du, ba, bere ez, ez? Eh, etxean gaztatutak gehienez zanbarko litzatekela gutxiko era lau mila dolar ero, edo lau mila, lau mila eta zei mila artean... Nor, laumila eta piko, eta, ba, dio ez, nire kasuan hori ezen betetzen. Baina egia da, ba, ba, bueno, ez ere gauza horretan zentratzen, ba, ezeketan, ba, joaten zara, etxearen hobekuntza nahazten, ba, beste lanekin, beste lanekin, horiek e, diru emango digute, ba, ba, etxeko bekuntzak egiteko eta bar, eta orokorrean, ba, ba, normalean, lan normal batek, ba, nahi du, Demagun demagunez ahdi e, batera joten gen bagara bagien ordentzen digute bost mila dolar bost mila dolar oheki e, ba, gauza, e, gauza pillo baterako ematen digute ez beraz jokuak ez du e, ez du persionatzen ez zenzu horretan jokoak e, nahiko era sammurrean tratatzen du jokalaria ni pentsatzen dut <laughs> Ba, jokoak, e, ba, bueno, nahi duela, e, jokarek jolaztea, jola, jokalaria horre erlasatzea, eta jokalarek, e, ba, bueno, ez, lasai egotea joko horretan jolazten, eta horretarako, ba, esamezela, ba, jokoak ez, ez du presionatzen gehiagi, ez? Ez da beharrezkoa, etxea, e, EPE batean bukatzea, ez da beharrezkoa, e, e, ba, lana bukatzea jokoa guzteko, E, zeren, ba, bueno, LAN baten ban, LAN baten bitartean ari garela, nahi badugu ba jolasten utzi, utzi, ba escape, e, gorde eta joko gustateratzen gara eta ya sta. ez du presionatzen. Eta zentzo horretan ba iruditzen zait, ba, baya, ba, oso, oso joku erlasagarria, oso joku ona orokorrean, ez? Jokonek ere bai dauzka, ba TLC Pillobat. Nik ez dut bater erosi, vale? Eh, Seren jokoak erosten baduzuten? E, ba, ikusiko zuzute deleze ba, bat behintzat doaineko asartzen duela dela e, bunker nuklearren e, zea delezea. Horrek zesan nahi du ba, etxe batzuetan agian deituko digutela edo komentatuko digutela ba, bunker bat daukatela eta ba, bunker hori nahi dutela garbitu konpondu edo prestatu ba, badazpedere ez. Zamezela ba, bueno, hori da deleze bat baina beste Bilo bat dituzute, e, Aber, ikusiko du eta komentatuko dizuet, bale. Alde batetikan, eh, sukaldeak eta horrelako gauzak eh ez sukaldeak e, ez barkatu, restauranteak bar, diner, egiteko e, ba ba bat. Beste alde beste alde etikan, ba eh ba, osea, em egiteko ba lokalak eh bat. Beste DLC bat adi bez ba, masoten e, geak eta bar sortzeko DLC bat. Beste DLC bat ba, e, bileko garela e, baserri batean adibidezzaz. Ord duun ba, bueno, DLC pillo pilo bat sartzen dituz, Ez dia merkeak, Ez di merkeak eta nik normalen ez ditut gomendatzen e, ez bazute ba, jokura asko jolasten ez. E, nahi dut. Zen bat jolastu bar da pilo bat, ba, mm, ba ez dakit ez, e, pena mere, e, merezizateko eta bar, ba ez dakit ez dut esango ez, baina nagien jokuari errez-errez e, sartu aldi ez da dakit hogei hogeita marur du, lasai-lasai. Eta behin ba hori, ba pixkat monotona egiten zaizuela eta bar, ba gian ez, pentsatzen, a ber, zer ze osiko dut ez. Nik erosinun, eta ez daki zergatikan, merkeaz, gongo zelako eta bar, e, ja, e, o sea, cyberpunk DLCa. Eta horrek zer, zer emate dugu, ba, neoi pillo bat, eta ba, ba ez dakitaz, bideokonsolak, eta horre lakoak, ez, haulki e, bereziak, eta bar. Zergatik erosin, berriro, ez dakit ez dakit ez zagatik baina hor daukat. Hor daukat eta behin jolastuta, ba ba ez dakit, hartuko dut leze jolastuko naiz de leze horretara eta ez probatuko ditut nere etxe barneko batekorazioak eh <laughs> esate dizuet, e... ba bueno, ez daukadala ideiarik dekoratzeko, baina egia da, ba hor beste ordu bat e... eman dezakezutela, zutela, non jartzen dut sofa, telebista hemen eh paretean jartzen dut, mobile baten gainen jartzen dut. Jarriko dio sistema audio bat. Eh, sukaldea joango zait horrela edo horrela. Uh, hetxea oso oso txikia da, ez? Agian egiten du distribuzio bat, e, zakitez, ez dakit ez, isla batekin eta horlako tal. <laughs> ikusi baduzute, ba, badu eh, adibidez, ba, divini, divinity eta horlako kanaletan, ez? Ba etxeak remodelatzen duten jende eta bar, ba house flipper <laughs> ematen digu esperientzia hori. Beraz, ba, esan zela oso oso joku gomendatuta eta nere piloa gustatu zaidana. Eh, joku hau ez da zuretzako, ba, erraz aspertzen bazara ed orrelako jokuak ez badza eski zure gustatzen, hauta. Joku oso monotonoak, e, ba, gauza oso konkretuak egiteko eh, joku hauek ez pasatzen gustatzen, si, lan simulatzaileak ez badza eski gustatzen, segurazki joku hau ez duzute disfrutatukao. Ala ere, ala ere nik joko hau dut zeren normalen eskaintzetan ba, oso merkeagoten delako, vale? joku honek badauka e, bigarren bertsio bat, 2000, ta, iruan, mira, e, duela hilabete bat kaleratu zena. Ez bar, barkatu joe, duela urte bat kaleratu zena. E, House Flipper B, e, suposatzen dut, ez du da lako jolastu, ba, grafiko beagoak eskainiko dizkigula, eta segura eski baiten berriak, eta gauza berriagoak eta zakitez, politagoa dena orokorrean, ere bai DLZ pila bat ditu. Eta, hau, ez dut eskintzen ikusi, baina e, house flipper bat orokorrean, e, normal, eskintza garaian, ba, euro batean, bi eurotan, lortu dezakezute beraz, hor ba, bueno, lako, ba, orduak emateko eta bar, ba, ba, oso joku, apropo zairuitzen zait. Ikusten egin ez, ba, hau slipper bian, bota, bota ditzakegula gauzak, hau da, Ba, zaborra dako alortzen dugu eskuan, eta bota agula, ba, jolastuko jolaztuko bagine bezala. Beraz, horregatik ja pena merezitu. <laughs> Eza bezala, house flipper bat, oren txe bertan. E, ez dut, oza, gomendatzen dut jokua, baina oren txe bertan e, garezti dago. Oren txe bertan, haber, e, ikusiko dut, hogeita lau, koma, hogeita lau euro terditan, daula? Eta house flipper bi, momentu honetan, e, hogeit, Eta agoita mazazpi eurotan. House Flipper B gareztea iruditzen zait denerako, baina kalida depresioan adibidez, oberena, segura eski, e, eskintzetera itxuitea, e, badak ez zuten estimen bi jabetero edo e, gutxienez ez e, dira eskintzak, eta bertan erostea. Eta gustatzen bat ez zuetan, pila disfurtatzen bat ez zuetan, ba, ez dakit ja deleze baten bat erosi, edo, ba, agian... Eh, ba, bueno, ba, bigarren jokoaren bigarren e, partea erostea, badar, ez. Eh, orain eh ocurritu bai, ere bai zehientzako ba, izan daitekeen joko hau. Eta jokoa izan daiteke ere bai, Sims eta horrelako jokoak gustatzen zaion saion jendari, ez? Zen horlako joko lariak heroste dituzte elezepilo bat eta jolaste jo duten joku horri, ba ordu piloa sartzen dizkiote eta gaina asko espanditzen dute, ez? Ba, Sims frankiziako jokoak gustatzen bat zaizkizu ez da joku berdina, baina pixkat rollo berdina, ez? Joku batean ba, denboralko asko invertitzea eta gero gustatzen bat ez zue, ba, DLZ-ak erozteko aukeratabar, ba, e, House Flipper e, zan daiteke zuentzako joku aproposena. Badauka bertsio bat, eta ez da ez dut probatu, noskire, zelena ez dauzkat, errealidade virtualen jolasteko eta huiz zan daiteke, ba, ba bueno, e, lakabose. E, Oro korrean, esan bezala, House Flipper, pila gustatu zait, e, amarretik, ba, e, sortzi koma bost, eta, e, ba, bueno, e, bi baldosa ematen izkiot, asko-asko gustatu zait, eta, e, baina, ba, bueno, ulertzen dut, ez dela, jende guztien zara, jende guztien jokalari guztien zako, ba, ba joku o, aproposena edo ez, baina, esan bezala, ba, niri pila bat gustatu zait, eta bat ez eskaintzan, bi eurotan lortzen mazute, Ba, izan da teke, ba, ba, ba bueno, eh de stile, esa tongue inglesa que izan da, joazen e, musika egotzera eta joan gora, eh saioaren amaierekin. Eta hoizan da, Mugei Merzen eh, azken alea, ikusten eginez, ze saio gutxi, <gülüyor> igoditu den, azken, azken demoralde honetan, egia da, ba, bueno, ni bakarrik nagoela, eta bar, eh, aurreko marka, joan den urt, eh, urteko marka, amairu saio izan ziren, <gülüyor> ez dakit, iritxiko naizen, e, ba, azken aldean gainean gra, bakarrik grabatzea, eta bar, ba, noraitez alferkeria esartzen zait, eta, ba, ba, ez dakit, ez dakit, <gülüyor> iritxiko naizen, amairu saiora eh, aurten, Baian, ba bueno, eh, azkenen grabatzen disfrutatzen zaute ere baita, Zaki, Ikusiko dugu, a ber. Ikusiko dugu a ber. Esa mestela da eh saionetako aste honetako. Saioa eh, oain orain txertan esa mestela eh, eta datorren saiorako gustatuko litzeteke alde batetikan. Ea bukatzen dudan Cyberpunk. Pentsat oinarizko jokua. Joko bukatzen badut ez da izango asteko jokoa baizik eta eh, izango da E, e, gero itxa on beharko dut, zeren e, Dra jolastu beharko du na iz etaiku eta, eta DSE amaitu eta gero orduan izango da asteko jokoa. E, baina baduzkat hor e, naiko jokurre kameraran ez badibidez esan, komentatu ni zuenez, e, Bat el film bimia berrogeita bi gehiago jolastu nahi dut eta horre kameraran badauzkat horrela e, badivez Europa universaliz jolastu nahi dudala zeren e, ba, bueno, bere momentuan. Mai jokura jolastu nintzen, pilo bat. Eh, disfrutatu nuen, eta, esan nuen, erosiko dut ordena gaiukua, zergatik ez. Eta behin erosita ikusi nuen, ba, eh, mai jokoarekin eh, zer ikusi daukala baina gutxi. Beraz, horrentxe bertean ez dakin nola jolasten den. Eta eh, ikusi dituan tutorialak, normalean, ba, ordu bateko tutorialak eta horrelakoak izaten dira. Eta beraz, ba, esan bezala, alferkeria alferkeri esartzen zein horrelako jokoetan. Baina, eh, ba, bueno, eh, azte honetan, adibidez, azte buru honetan jolaztuko dut, adibidez, eh, time stories beste ale bat, beraz, ba, bueno, hori ez da izango azteko jokoa, baina, bueno, hort, baduzkat gauzak ez, harri kameran, eta gomentatuko eh, edizuet. Eh, datorren gozaiotan, haber, ze, ze, joku, ze jokuak eh, jolaztudan, eta zentzuk eh, gomendatzen ditut, eta barrez. Eta hau esan da, ba, bueno, eskerek asko, entzuten gatik, hor entzuten nautzuten bat edo bik. <laughs> Eta, ba, esan bezala, ba, torren saioan entzuten gara. Aio!